neamu-le în cum zice structură, Dar nu numai așa. Miei se însoțesc pentru a-și întregi fiecare păptura Și fiecare se împlinește prin celălalt. De aceea părăsesc casa părinteastră și fiecare, după glasul inimii, cu consențământul părinților, cu binecuvântarea bisericii, cu voia lui Dumnezeu și cu lucrarea lui, întemeiață o nouă familie. Această nouă familie s-a întemeiat și acum. În cei doi mii s-au căutat în taina vieții și n-au gândit de multă vreme de la primele momente ale vieții lor care putea să fie împreună. Și Dumnezeu l-a hărăzit pe mire mireței și pe mireasă lui. Și iată, după ce s-au împlinit toate cele omenești, legătura nu o poate face omul, ci numai Dumnezeu. Și iată cel ce se află în mijlocul vostru este Hristos. El va a și sufletele și inimile și v armonizat ca să mergeți de acum înainte în viață în același rând, cu același ideal, cu dragoste dorindu-vă unul altuia, o bucuria că fiecare și-a găsit prin celălalt întrecirea sau împlinirea. <coughs> Nunta este cinstită atunci când Dumnezeu îmi Ceea ce se leagă în roc, trăire fără taina Sfintei Cunumit, aceea se numește legătură strâmbă și cu adevărat unită cu păcatul și nu cu binecuvântare. De ce este nevoie de taina Sfintei Cunumit? Pentru că așa cum dintr-un început Dumnezeu i-a dat pe Eva lui Adam, așa în taina culoniei, Dumnezeu dă pe mire Miresei și pe mireasă Mirelui. Aceasta este legiuită numai de Dumnezeu să o facă. Și nu numai atât, ci în casa voastră, iubiți miri, intră cu voi Hristos. Și intră să vă țină cu Harul Său legătura pe care El v-a făcut-o astăzi. Și acest legământ de astăzi e un legământ de pace, de dragoste și de mântuire. Și la orice legământ este nevoie de martori. Aici martorii legământului vostru de pace, de dragoste și mântuire sunt nașii voștri. De aceea ei vă sunt primii voștri spătuitori, ca unii care au început mai demult viața de comuniune. Și trebuie să vă rămână de acum înainte, nu în casa voastră, dar în sufletele voastre și în inimile voastre, să vă rămână părinții și ei vă rămân cu grija lor, cu rugăciunea lor și cu dragostea lor. Să vă iubiți în așii, să vă cinstiți părinții, pentru că aceștia sunt cei care vă străjuiesc viața voastră sub inspirația și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. nu da este cu adevărat cea care aduce pace în sufletele mirilor. Ce fel de pace? Ei nu mai caută în altă parte. Și le caută la sufletul și inima mireței. Ce mirează la sufletul și inima mirelui. Pentru că până acum v-ați cunoscut în taină. De acum trebuie să începeți să vă cunoașteți de plin unul pe celălalt. Și această cunoaștere începe acum. Ce nu se sfârșește până la sfârșitul vieții? Pentru că de acum înainte începe dialogul inimilor și al cuvintelor care izvoresc din inimi curate, care sunt legate într-o singură cunumă. Acest dialog trebuie să-l duceți toată viața voastră. Atunci în căsnicie nu mai este lumină, nu mai este pace și armonie, când dialogul încetează, când inima mirelui nu mai simte inima miresei și invers. Voi trebuie să vă simțiți unul pe celălalt, locuind fiecare în sufletul și în inima celuilalt. Oriunde ați merge în profesia voastră, în serviciul vostru, să vă nu, nu vă lipsiți fiecare din inima celuilalt, pentru că aceasta e taină. S-a iubirea voastră. Voi sunteți acum mai aproape unul de altul decât așa cum ați fost cu părinții voștri. Cu părinții voștri aveați un grad de rudenie, gradul unul, cel mai apropiat. Dacă aveți frați cu frață, aveți gradul doi. Dar voi, ca cei ce ați fost uniți astăzi, aveți gradul zero. Pentru că unirea mirilor în taină anunții este o unire profundă, o unire totală. Încât de acum înainte vorbele sunt prea sărace și inimile și simțirile vă pot aduce dialogul cel mai profund, pentru că fiecare trebuie să simtă că trăiește pentru celălalt, cu celălalt. Și în inima celuilal. Deci, iată, nașii au ținut făclirea prinței. Hristos, care este lumina lumii, va a unit cu Harul Său, care este lumină. Și viața voastră o să duceți în lumină, în poruncile lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu, în dragostea voastră unul către altul și în dragoste față de toți oamenii care vă înconjoară. De aceea, dragostea este lumină. Numele cel mai potrivit ca lui Dumnezeu este lumină și dragoste. Dar dragostea este lumină și lumina este dragoste. De aceea, noi ne tășduim că acest moment îl veți prelungi în toate zilele și ani vieții voastre. De aceea, spune Sfântul Apostol Pavel, să fie lunta cinstită și patul neîntinat. Să aveți și unul față de altul. Să aveți aceeași prospețime a emoțiilor și a dragostei pe care ați simțit-o astăzi și mâine, și peste un an, și peste 10, și peste 50 de ani. Voi trebuie să creșteți de acum înainte în dragoste și în înțelepciune. Dragoste adaugă lumină la lumină. Și înțelepciunea aduce vârsta discernământului și vârsta discernământului și bucuria le aduce Dumnezeu. De aceea luați aminte, în biserica ați primit această Sfântă Taină, căci biserica este cerul coborât pe pământ sau privorul cerului în care locuiește Dumnezeu. Și iată, părinții mirilui sunt cei care ne-au adus acest odor scump al acestei biserici. Ceva de neuitat, ceva atât de frumos, ceva care depășește orice așteptare. Și n-au dat din prisosul lor, ci-au dat din jertfa lor, din dragostea și din credința lor. Iată biserica vă însoțește în viață. Și voi trebuie să deveniți biserici vii, pentru că voi trebuie să rămâneți cu Hristos în Sfintele Taine. Și când îl luați pe Hristos, împărtășindu-vă, atunci sunteți biserici vii ale Lui Dumnezeu. Noi venim la biserică ca să devenim și noi biserici vii, să locuiască Hristos în noi cu bogăție de aceea, iată, viața este frumoasă când este cu Dumnezeu. Este frumoasă când este dragoste. Este lumină când este credință. Este bucurie când este armonie. De aceea începeți o viață atât de frumoasă, de comuniune, de pace și de dragoste, care vă duce la mântuire. Și mântuirea însemnează ca zi de zi, Săptămână de săptămână, lună de lună și an de an, să urcați și să nu coborâți. Să urcați știind că Hristos este înaintea voastră și vă cheamă. Hristos să fie ținta vieții voastre. Să nu pierdeți această țintă niciodată. Când vă treziți, gândiți la Hristos care vă unit, care ne ține în viață, care ne dăruiește toate împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Dar El este Cel ce ne cheamă. El este începătorul și primitorul credinței noastre, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Și mergând după El și împreună cu El, nu vom greși niciodată ținta. Și mergând în dragoste, în armonie, în credincioșie, în bucurie, în jertfă, în înțelepciune, Hristos rămâne cu voi pentru totdeauna. Ați fost binecuvântați ca Iapă, să aveți copii, fie dar ca această binecuvântare, să prindă viață în căsnicia voastră, să aveți copii fără să vii programați și să vă rugați Lui Dumnezeu să vă dea câți voiește El voi să doriți să-i primiți și să-i creșteți cu bucurie. De aceea, de pe acum vă spun, de veți avea copii cât a avut Iacob, al șaptelea vreau să fie fiul meu, ca și al doiștelea. De aceea vă dorim să primiți viața cu multă bucurie. Aveți mare dar în această zi să fiți cu Hristos să fiți în comuniune cu lumină, cu bucurie și cu dragoste, cu nașii, cu părinții și cu nuntașii. De aceea noi vă felicităm. Este momentul cel mai frumos din viața voastră. Când v împliniți. Și de, de aici vin celelalte daruri. Dumnezeu înnoiește darurile sale Și gândiți la acest moment tot timpul. Când veți avea copii. Să vorbiți de cununia voastră cu copiii voștri. Să vorbiți de dragostea voastră și de credința voastră cu prietenii voștri, cu rudenile voastre. Să fiți spirite de purtare, de credință, de înțelepciune și de dragoste față de toți oamenii. Să creșteți mereu în ceea ce este frumos, adevărat și sfânt și bun și atunci... Cu adevărat veți rămâne cum v-am văzut astăzi. Foarte vesel și senin. Poate ați fost cei mai veseli mie pe care i-am întâlnit. Și de aceea am fost foarte bucuros să văd că aveți în suflet o comoare care cheamă Darul Lui Dumnezeu. Veselia este Darul Lui Dumnezeu. Tristețea este rodul celui rău. Rămâneți veseli în pace, în înțelepciune, în bucurie, în credință, în dragoste și în sferenie toată viața voastră. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă hrăzească calea vieții cu lumină și în casa voastră, lumina credinței, a dragostei, a păcii și a bucuriei să nu se stingă niciodată ci să crească. Și odată cu această lumină, în sufletele și în inimile voastre și în casa voastră, să răsare floarea cea mai frumoasă, floarea fericirii și amântuirii la care voi să luați aminte și cu această floare să aflați calea lui Dumnezeu și să dobândiți Viața ce veșnică. Amin. Robilor lui Dumnezeu, George și Andreea, și Andreea, și Andreea doinița. doinița, care astăzi s-au însoțit unul cu altul prin în nulții dar doamne sănătate, zile bune și îndelungate, Viață pașnică, pentru o toate spării, bună spările, Înțelepciune, bucurie, pace, iubire, Dragoste, fericire și mântuire. Și îi păsește într-o mulți ani, Mulți ani Mulți să trăiască! Mulți Buna povățuirea fiilor lor astăzi dobândiți În căsnicie și pe, în viață pe care o Și îi păzește într-o mulți ani Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! În zilele acestor miri, care i-au născut și i-au crescut și i-au însuțit înaintea Sfântului Altar, dă Doamne, sănătate, zile bune și îndelungate, viață pașnică pentru toate bunăstoriei, stăluitoare și continuă rugăciune la Bunul Dumnezeu într-o temenicii a lor, iar de la miri dă lui ește îi păzește într-o mulți ani. Mulți ani mult și am Doamne, sănătate zile bune și îndelungate Viață pașnică pentru toate toate mânăstorine Înțelepciune ajutor și mântuire Și îi păzește într-o mulți ani Mulți ani trăiască Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani.